balasharihu asy-syekh ibrahim al-bayjuri rahimahullahu ta'ala wa kharaj al ini jumlah ataf pada keluar sifatul umut yang ialah jadi tafri jadi jawangan daripada kata di atasnya apa dia tu pada kata hmm. wa laisa muharraman wa makruhan dia kata tadi bi an yakuna min safatikul umut Walaysa muharraman wala makruhan Lepas tu Fakharajat Tak kala kata Kullu amrin Haya umum tadi dengan syaratnya Bukanlah ia daripada Pekerjaan yang keji Maka terkeluarlah oleh pekerjaan Keji, terkeluar Tak kala terkeluar, tidak disunah Basmalah dan Hamdalah wa kharaja hak keluar pada kata wa laysa muharraman wala makruhan syara kull amrin hak di ha ah, nak disunatkan tu bukan ia benar haram dan bukan ia benar makruh kalau gitu wa kharajal muharramu dan terkeluarlah ah, daripada kata al amrin fi hadith tu alaw ulil almuharram li zatihi benda yang diharamkan semata-mata dirinya diri muharram ha, diri tu, tu kerja dia tu haram ha dia panggil muharraman li -zatihi. tidak kerana lain dah misal dulu kaz ha, seperti di zina tu ha, tak ada kerana tu kerana ni dak dah Bukan kata dilarang ke cara kerana takut jadi penyakit ke? Ha, takut begitu begini tak diri berzina tu dilarang. Kalau itu muharramul lizatihi, aitu haram bismillah. Ha, itu nyaya no kita. Wal makruhu lizatihi dan terkeluar oleh benda makruh bagi dirinya juga. Oh, misalnya mana makruh li zatihi? Dia misalnya. Kan nazari li far jizaw Bila hajatin. Tiga kait. Seperti tilih tengok kita panggil. Aa, akan farak isterinya. Aja ha, ya, kai Kalau farak bukan isterinya. Itu harrah. Ha, masalah muharam. Aja ha, ya, kai Farak isterinya. Bila hajatnya dengan tidak ada hajat, ah tu makruh tu. Hmm, mata-mata nak tengok. tengok. Ah tu makruh lizatihi. Ah duk dia bukakan tanah tengok. Ha jadi, satu bismillahir rahmanir rahim. Ha betul. Ah Nabi punya Allah. Betul. Ah tu benda makruh tu. Hmm, apa bismillah makruh apa ha, tu? Ah gitu. Tak kala kharaja tak pernah ne? Fathah Rumu, artinya nisbah kata, ha al muharramul izadhih. Fathah Rumu, haram ia ia al basmalah, haram. Zina bismillah, haram ia al al awali, atau ia pertama, ianya al muharramul izadhih. Watu krohu dan dimakruh akan dia, akan akan basmalah. Alakani tani ayat kedua Atas kata al-makulizati Habis itu Bikhillah fil muharrami li'aridin Tak kala kait tadi muharram tu Bik dua bagai pula tu Ada satu lagi muharram kerana benar arid hmm, Ataupun dengan kata lain Dia panggil muharram li'aridin li Atau li'aridin Atau panggil fatuullah jalah kalau kata muharrami li ghairihi pun ya juga keluar oleh benahara tapi kerana lain nah kerana sabit sesuatu perkara yang baru datang dia punya haram li arid ataupun haram li arid harar dia tu kerana lain misalah mana? ya misal begini kal wudhu'i seperti ambil wuduk bi ma'in madhdubin dengan air yang dirampas Haa, ah, air milik orang-orang yang ada ubah dalam jebu, dalam botol. Kita ambil air. Haa, ah, air jebu kena ambil semaya. Haa, ah, tak boleh kena minum. Oh, kena cook kan? Yang ambil. Haa, ah, kena ambil semaya ni. Yang ambil. Itu yang tak izin, tua tak benar. tu yang panggil ma'im marsoob. Air yang dirampas. Lepas ambik air Apa? ambil uduk dengannya, ambil uduk tu mac, itu hara tu, hara dia ambil uduk, dah dia ambil uduk tu wajib, dia ambil uduk tu wajib bagi orang yang tidak ada uduk yang nak semaye Ataupun nak kerja benda tak terhenti atas uduk tu, ambil uduk tu wajib, hara hara kerana air apa lah, atau kata li arit, ha, makohani sunnah Bismillah, nak ambil uduk tu sunnah Bismillah. Hara segi kata rapah air orang ha, Hara segi rasap ha, Diri ambil uduk tu wajib Tak suka yang tadi Yang tadi berzina sendiri itu harap Ada kira ada diri berzina itu harap Itu yang paling mahu haram di zatihi Hmm itu dia Ini diri ambil uduk tu wajib ha, Bagi orang yang nak-nak semayah Yang tidak ada uduk Ambil uduk tu wajib ha, Tiba-tiba nanti ambil uduk dengan air yang dirapah ha, Hara tu. itu, itu. Antara kata muharram li aridin. Ha, maka misato tu jugalah supaya kita kata mak benda curi tu? Hmm, tu dia. Ha, kita curi buah kayu oke. Ah, ha, maka kita nak mak ayah tu nak Bismillah. Ha, tak ke curi mak benda curi itu harrah, harrah, harrah li aridin. Okey bangkit. Ah, satu lagi Wal makruhi li'aridin Atas pada al-muharrami Sebab kita baca khufat Bikhila fil makruhi li'aridin Bersalahan benda makruh kerana arid, Kerana sewaktu datang Kerana perkara baru Ataupun li'airihi kerana lain Misal dulu Ka'aklil basali Seperti makan bawang Yang Ini bawang toh Ha, makan bawang eh ha, dengan keadaan mentah. Ha, makan maka bawang, bawang. Ha, maksudnya bawang mentah. Ha, makan tu makruh tu. Makruh tu. Tapi bukan makruh dzatihi. Makruh tu kerana bawang keji. Ha, sabit tu kalau masak tak apa. Ha, tu dia. Habis bawang keji, bawang keji tadi. Ya pun liari li'arid. Ha, maka ni ni pernah pada kharajah Atau tak pada kata bi khilafnya Fala tahrumu Ah ha, pernah pada kata bi Apa bersalahan? Ha? Benar haram li aridin tak suka dengan mu haram li zatihi. Juga makruh li aridin tak suka dengan makruh li zatihi Fala tahrumu Dah kata bi khilaf ke? Maka tidak haram ia, ia al-basmalah alal awali ha, Kita ambil uduk tu nak bismillah Hmm, harah segi kata, -kata apa? Wala tuqrahu dan tidak dimakruhkannya ke malah atas yang kedua. Nak makan bawang Itu sunat bismillah. Bismillah habuah nak makan. Ha, harah habuah atu makruh habuah Makai bawang keji ha, yang makruh karena keji tu hmm, bait dia. وخرج ذكر المهدو ah klik pada atas klik pada kata kharajat safasiful ummu klik humida tu <coughs> dan telah keluar daripada kata kullu amrin itulah dah kata kullu amrin siapa tu tak mula dengan bismillah dikatakan kurang berkat sedikit berkat kalau gitu terkeluar daripada kulli amrin boleh zikir semata-mata Ah ha, tu mana al mahdu. Azzikrul mahdu ay, ay zikrul khalisu zikir semata-mata. Ah ni tak disunnah we dengan bismillah. Nisahlah mana zikir semata-mata. Kala illaha illallah. Ah ha, tu nisah. Ha, nah subhanallah, jela ya tu. Alhamdulillah, Allah akbar semua tu zikir semata-mata. Ah ha, selawat zikir semata-mata dia panggil. Ini nak keluar Quran ni. Quran panggil zikir juga Tapi bukan zikir semata-mata ha, Yang lain situ ada Yang kait zikir mahab Nak keluar tu lagi ke data Quran Hak ni Tak kalah kharaja Tak punya apa tadi Faladusan ha, nutasmiyatu Halis cakap dah Tafanun fil ibarah eh? Dulu dia kata basmalah Sekarang Halis kata bak lain pula Tasmiyat ha, Tukar pekeceh Tukar ibarat nak jadi Nak jadi berlain ni takut jemu cakap satu kelima tu halih pula afala tusannu at maka tidak disunatkan ucap bismillah uh, alaihi atasnya atas zikril mahdi maknanya kalau kita nak mengatik Itu apa paling mengatik ratib kalau kita nak meratib Apakah? La ilaha illallah kalau nak mula juga ambil hadis kata afdhaluz zikri la ilaha illallah selebih-lebih zikir ialah la ilaha illallah tolah fad. Tambah kat tu afdaluz zikri la ilaha illallah. Sambung la ilaha illallah. Bukan bismillah dah. Sebab apa? Sebab la ilaha illallah tu setengah daripada zikir semata-mata. Kalau gitu apa nak keluar kat mana zikir semata-mata? Ha. lalu kata biqila fi ghairil mahdi. Yani biqila fi zikri azah maksud dah ah hazaman naud dah bi khilaf zikri ghairul mahdi bersalah zikir tapi zikir yang bukan semata-mata sebab Quran panggil zikir kan in huwa illa zikrun wa qur'anum mubin in huwa illa zikrun kata? tidak ada ia barang yang dibaca oleh Muhammad tu tidak ada ia malaikat hanya zikir dan Quran ah jadi Atah kos ke atah am. Jadi Quran ni zikir pun panggil. Ah, bila sebut Quran khas bila sebut zikir umum, zikir zikir yang bukan semata-mata. Seperti apa? Kal Quran ni, ah seperti Quran. Zikir banyak, tapi zikir geril mahdi. Hanya kan? no, boleh kata Quran ni panggil zikir bukan zikir semata-mata. Hah, listimalih ini nak ilat pada geril mahdi ni? ilak nak ilak katakan gano isti ini kena kata ilak pada suatu mahzuh molat keddi keddi amalan molat dan ataganu ah awa inna ma kana zikran ghayra mahdhi li ah tu <tukmelihat> ha, sesungguhnya adalah Quran ini Bukan zikir bukan semata-mata Ini bukan semata-mata zikir Sebab apa boleh kata Quran ni bukan semata-mata zikir Hanya zikir juga Tapi zikir yang bukan semata-mata ha, Sebab Lishkimalihi Kerana melengkapinya Quran Ala gairi zikri Habis itu kata bukan zikir semata-mata Kerana zikir-zikir ni sebut nama Allah La ilaha illallah ha Tengok Subhanallah, ah ha, tanya tu. Pengertik, Alhamdulillah, ah ha, sebut nama Allah, Allah Akbar. Hanya sebut nama Allah, dah jadah tahsil, ha, mengagungkan sebut nama Allah, najadah menyuci, pengertah sebeh, ha, sebut nama Allah, najadah puji, pengertahmid, sebut nama Allah ha, dengan jalan apa lagi membesar seperti Allah Akbar, ah ha, tanya pengertah sebeh, sebut nama Allah dalam bentuk doa tu rahmat kata nabi, pengertah solawat zikir belaka, zikir mahat belaka. Bila baca Quran, Quran itu satu daripada zikir tapi bukan semata-mata zikir kerana ada Quran ada royak cerita. Kadang-kadang tak ada sebut nama Tuhan ada royak cerita. Ha, kadang-kadang Quran ada royak akhirah. Ha, dia kata listimalihi kerana melengkapinyo-nyo Quran alaghairi zikri. Ha, Ata lain pada zikir. Seperti kal akhbari anak jadi jamak supaya nak ista dengan mawaid jamak itu. kalau baca ikhbar jadi muqra kal akhbari seperti segala khabaran segala khabar-khabarnya tengok ada wayak berita Umat dulu dengan kaumnya. apa dengan, dengan nabi-nabinya ha Tuhan dak wayak dia menjadikan langit bumi ha tengok tu hmm. ha, tu ada wayak mm ah kana melengkapkan qiraat atau atau bukan zikir. Tak serupa la ilaha illallah tu zikir semata-mata. Ah ha, selawat zikir semata-mata. Ah ha, tu dia. Ada ayat qiraat dok wayak cerita, khabaran, wal mawaiz, pengajaran. Ah ha, dalam ayat dok wayak pengajaran. Wala taqrabuz zina dok hukum, jangan kamu hampiri zina. Ah. Ha. Ha, tu bukan zikir semata tu. Tu dok mengajar tu dan adil nasihat wala takunu kallazina autul kitab ah mu jangan jadi orang mukmin mu jadilah seperti orang orang yahud orang yang telah diberikan kitab fadla alaihimul amadu makalamu mereka duduk dengan kitab dengan nabi lepas nabi satu nabi juga Jadi leh ah omok panjet jadikan leh buat pada diraku kamu mukmin jangan jadi seperti tu tu apa nasihat bukan zikir, bukan zikir semata-mata, tapi pengin nasihat. Abad tu kata Quran ini zikir ghairil mahdi. Apa hundo kelik? Ah, kalau zikir yang bukan mahdi, nak baca dia hadis sunat, macam salah hadis kullu amrin zibali. Ah, dah kata biqilah. <coughs> Atapnya fatusannu. Ah, ai fatusannu tasmiyat Alaihi Tak pernah pada bismillah. Ini sunat ha, Sunat lah baca bismillah Hengor-hengornya ha, magi ada orang pendapat ulama kata Kalau kita baca di tengah surah tu Tak sunat bismillah Ambil a'udzubillah Hmm Itu dia Kita nak baca di tengah surah Maksud tengah surah ni Asalkan mulakan dia pada awal surah Pada kan? tengah surah belakang lah Jadi hmm, Itu dia disaibaca surah baqarah tak ada mula di alif lam min. Ha tu a'ud billahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahli kitab. Innal ladzina kafaru ah khatamallahu ala qulubih baca jelah. Ha nak baca kat tengah surah mana? Tak disunat. bismillah. Ha tu dia. Baik. Kata lagi wa kharaj ma ja'alasyari'u lahu mabda'an. غير البسملتي والحمدلله. Ha, cara-cara baca tu perhatikanlah supaya tengah kita luar-luar masa tengok dia panggil mutaraq. Ha, nah, luar-luar hamba kisah tengok. Ha, ayat tu. Hmm. Ah, ha, dan telah keluar oleh barang yang telah menjadi oleh syari' lahu lima. Ha, telah menjadikan baginya barang itu syara' menjadi kemabedaan permulaan yang ghairul basmalati. Ha, syara' sendiri menjadi permulaan selain daripada basmalah walhamdalati. Misagapo tu ma'jalasyara' ja lahu hingg akhir. Kaf seperti sembahyang. Ha, kan? Maya ni kalau kia masalah kullu amrin dah. Zibali kata semayan ni penting sekali lah ibadat yang lebih lah. Ah, ha, sepatutnya mula dengan bismillahlah. Kan? Oh, hak ni dak juga. Ah, ha, kerana ini masuk dalam kata barang yang telah menjadi oleh syarat akan permulaan yang tertentu dah selain daripada basmalah dan hamdalah. Oleh itu, fala yubda'. Ah, ha, maka tidak dimulakan, ah ha, maka tidak dimulai bil basmalahti dengan bismillah, ucap bismillah dan juga wala bil dan tidak dimulai yani akal yang itu aa, dengan hamdalah. Dak. Apa nak mulainya apa? Bal bit takbir. Bal yubda'u bit takbiri. Hmm tu dia. Bukan dimulakan aa, dengan takbir masalan. <tuh> hmm tu dia. Dimulakan dengan takbir. Ah tu masalan. Ini nak Jadi, ini, masalan. Ha ni anak misal. Janih ni umas tiluka masalan. Ha. Ha supaya haji patu juga. Anawaytul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ha tu mula dengan hok tu. Hmm. Habis selesai hubung kait dengan tafsira kullu amrin zibalin. Ha oh, ni istinaf suku dia panggil. Ha apa dia ni buat satu soalan. Fa ha, bukan istinaf ni for, for ni? ni nampaknya jawab syarat mahzub seolah kata iza alimta ma zikra. Apabila engkau tahu barang yang telah sebut dulu. Mana? Bukan dulu kata wa amalan bi khamari amrin zibalin gigi -gi -gi. siapa kepada ma khabari kullu amrin zibalin la yubda'u bilhamdillah. Jadi nampak dua hadis tu sekaligusnya berlawan. Ha, dalam pengajian ilmu sufiah dia panggil tanakud Atau taarud. Eh nampak belatel-telat tu nampak belater tu. Ha tu dua hadis tu tu nampak bergaduh tu macam Kapung kata. Ah, Nampak ada belawa tu pada zuhirnya Kenapa? Hadis yang pertama suruh mula dengan bismillah mafohnya Hadi Hadis yang kedua suruh mula dengan alhamdulillah Gak mana nak mula Dah mula satu bermakna Yang satu lagi jatuh yang kedua Padahal hadis suruh mula kedua mafohnya Itulah dia katakan Faihultah <tum> <tum> apabila kau ketahui akan mazukirah Maka jika engkau tanya, bila engkau tahu situ mana engkau mai musykil nak mula macam mana? Musykil kata kenapa? Ha, Bainal khabarainil mazkuraini ta'arudun. Ah kalau engkau kata antara dua khabar dua hadis itu nampaknya ta'arud, ada belau itu. Ah ha, hadis ni suruh mula dengan bismillah, hadis yang kedua suruh mula dengan alhamdulillah. Macam mana boleh nak mula dua begitu? mula satu rasa mana-mana oleh itu ha, tak kala taaruf fa kaifa yumkinul amalu bihima maka bagaimana kah mungkin dapat nak beramal dengan keduanya dua khabari eh? kita nak amma kedua hadis nak amma macam mana belawai tu kalau kita beramal dengan satu hadis bermakna tinggal satu tak lehlah ya? nabi kata kedua ha, ha, ha. Nama, nama, kalau kita tinggal satu ambil satu bermakna kita bagi masing-masing setengah seolah lah dah lehlah tu telah, kata afatu minum nabi ba'dil ba kita wa takburuna bi ba'd astanya kata kepada orang ulama yahudi Mau nak beri setengah pastu nak kupos setengah pilih-pilih hak setuju gitu ha ah, to lehlah gitu ah, ayat lain kata udkhulu fis silmikaf mungkin nak masuk dalam agama Islam tu semua seluruh bukan sekrap-sekrap gitu jadi menu menu lagu tu tu takutlah. Tiba-tiba hadis ini belau. Bila belau nampak amak ruwa tak wollen. Panawa amaso nampak tak mesti setengah. Ha nampak bagi setengah, kupus setengah. seolah-olah kata. Ha macam mana? Ha itu we nampak jalan seeker tadi dulu. Ta kala in jawab qultu. aku kata, fil jawablah. Aku kata Uji ujib anzalika. Dijawabkan daripada Zalika Zalikal Qaw Ataupun Zalika Ta'rud Yang ada pada kataan kau hijau Dijawab Bi ajwi batin Haa, Baca dengan jamuk bah, Jamuk pada jawablah. Bi ajwi batin Haa, Kata dengan bi Dijawab dengan beberapa jawab Cara-jawab ni banyak cara Maka di dalam sebanyak-banyak jawapan ni nak ambil satu asharuha yang paling masyhurnya nyah ajwibah paling masyhur sekali ialah anna libtidaa anna mula ibu hamzah di atas hamzah anna anna libtidaa bahawa semula itu ada nauani ada dua bagai, dua macam cara mula ni dua macam kata dia Ha tu dia untuk kita nak uliti hadis tadi kita mari sini dulu. <coughs> mula ni ada dua bagai. Panggil mula berdua. Mananya? Satu hakikiyun. Ha alibtid dia panggil ibtida'un hakikiyun. Satu bagai panggil permulaan yang sebenar-benar. Permulaan sungguh, permulaan hak sungguh ti. Ha, nah, sungguh ti. Mana tu ibtida' hakiki? <coughs> ha selit dia panggil jumlah muqtaridah antara ma'tuf sama ma'tuf 'alaih. Sepatutnya sebut ma'tuf 'alaih, sebut ma'tuf dululah. Sepatutnya tak ada nak. Nauani. Mana nauani? Haqiqiyyun wa idafiyyun. Ha sepatut sebut we dulu lah. Tapi tak ada habis sebut tu nya selit jumlah. Nak nak apa? Gaduh nak royak lah. dah. Dia panggil lil bayan, ba'dah wa marimu taribah nak bayangkan. Nak menyatakan tak kala dua bagai mana dua bagai ibtida' hakiki seolah tanya gapol tidak hakiki ha lalu terselit wayak dulu wa huwa al hakiki itu ialah ali betida u bima taqaddama amama al walam wa lam yasbiquhu itu panggil ibtida' hakiki iaitu memulai dengan barang yang terdahulu ia barang di maksud Ha, dan tak pernah mendului akan dia oleh sesuatu pun. Ha ni hak ibtidah hakiki kan. Ha, mulas tak hukum lah ni. Ha dia kau satu dah. Ha ni panggil ibtidah hakiki. Hmm, hak ni ibtidah hakiki. Ha tu satu. Satu lagi wa ha, idafiyun atas pada hakitiyun. Ha dua bagi satu panggil tidak hakiki, dua panggil iddia ibtidah idafiy. Ibtidak idhafi macam mana? Ha, tanya pula soalah lainnya. Ha, Wahuwa iaitu al-idhafi itu. Iyalah alib tida'u pima taqadda ma'amal maksud. Dia suka tak ni? Iaitu memulai dengan barang yang terdahulu ia sebelum dah dihadapkan maksud. Maksud tak ada masuk lagi. Ha, mula'i. Tapi lain dengan hak tadi. Wa in sabakahu dan jika mendahului akannya aa, akan ma taqaddama suatu sekalipun ha walaupun mendahului akannya oleh suatu sekalipun panggil tidak juga tilik pada maksud tak sampai lagi oh kalau gitu bismillahirrahmanirrahim panggil tidak alhamdulillah panggil tidak juga kerana maksud tak masuk lagi Ah, maka boleh amal kedua-dua hadis. Bismillahirrahmanirrahim mula. Alhamdulillah mula juga. Ha ah, tak ada apa. Fah, bismillahirrahmanirrahim ibtida' hakiki. Alhamdulillah rabbil alamin idhafi. Karena maksud nak cara nak cara ilmu usuluddin. Apa tak ada siapa lagi yang ah, maka panggil mula yang kedua tu. Jadi boleh amal kedua hadis ni kita fahum fa bainahuma kalau gitu maka antara kedua-duanya ha pada saat ni apabila akau ketahui kata ibtidak ada dua bagai fa ha fuatah frijah dah jawab syarat mazhab iza alim tamazki ra jadi tafrih ah ha, apabila akau ketahui kata bahawa ibtidat itu ada dua bagai maka maka fa bainahuma Maka antara keduanya, Antara dua Dua nau'ain Ataupun Bainahumma Bainalib Tidakain Ataupun nak sarahki lagi Fabainahumma Bainal haqiqi Walidhafi <coughs> Tak apa belakang <coughs> tu kalau gitu Antaranya pengen nak nisbah Maka nisbah Antara dua tu Ialah al umum Wal-khususul Mutlaqu Haa Umum khusus mutlaqu Ha, hak mana kusuh? Ibtidah hak itu itu Mulai dengan barang yang sebelum daripada dihadap pemaksuk dan tidak mendului akhirnya oleh sesuatu. Hah tu hak ibtidah sungguh. Ada pula ibtidah itu tapi hah tu umum. Nah ha, kalau gitup pada kata wah In sabakahu Shayun yang pengraya hale tamim. Hah rayah hale seolah-olah kata sawaun sabaqahu shay'un amla seperti itu rayah li ta'mim ta ha nah, itu kita pah daripada takrir belakang boleh kita kata rayah li ta'mim ta seolah-olah katakan annahu qila qal ka sawaun sabaqahu shay'un amla seperti itu ha nah, jadi kalau gitu bismillahirrahmanirrahim ibtida hakiki alhamdulillah rabbil itu ibtida idafi mm Hmm. Abis, bah kemudian, bahumila, kabarul basmalah ini ala nawai awali, maka ditanggungkan akan khabar hadis yang saku faham dengan basmalah itu, maknanya Ditanggung humila ala nawai awali tanggung, atas bagai pertama, iaitulah yani, lip tidak hakiki. Wahabarul hamdalah tiada kabarul. Naik apa yang komila? Maka ditangguhkan hadith hamdalah hadith yang sakup pak dengan hamdalah ditangguh <tip> alasani alenauisani yaitu idapik. Ah, ha, kau Supaya tak belawe. Maka tak ada belawe pak. Amah kedua-dua hadith. Beramah dengan dua-dua hadith tu. Hmm, tu dia bukak amah satu dok. Harga-harga tak, tak tak balik tak buat kok sebalik ni kita mula dengan alhamdulillah dulu patut patut bismillah belakang alhamdulillah rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim hasih juga dapat nak jadi amal ke deh tertangguh ni kok nuh kok ni boleh hasih maksud juga ha seolah-olah orang tanya jawab wa wa tu wa bayani jawabun amma yaqah hak ana tak balik mulanya alhamdulillah tertangguh dia pertama tu ibtidah hakiki Ah ha, tanggung, alhamdulillah. Oh, wainnama lam yuakas dan sesungguhnya tidak diakas akanya, akal mazkub. Akah katakanlah no? tanggung ke khobarul hamdalah alal awal, tanggung ke khobarul basmalah alal alatani. Atau akah? Oh, tak tak akah. Sebab apa tak akah? Lil kitabi Nah, hari ini kadang-kadang katakan -kadang Liqtida Liqtida Ibil kitab tidak ha, ibil kitab. Nah, nampak nomari. Lil kitab Ay liliq tida'i bil kitab Kerana tinggu kera'ah ha, Susunnya kera ah. dia ya, Bismillah dulu Baru Alhamdulillah ha, Ambil situ sekali lagi hmm, Kerana situ pula Dia ya boleh ta'kah ta tu kerana situ pula Lil kitab Kerana kitab Ay ni liliq tida'i Bil kitab Fitertik berpada hmm. <coughs> Dan satu lagi wal ijma'in ai wal ijma'i ai min ulama buat-buat ulama dia tak mula alhamdulillah dulu bismillah belaka gitu. Ha dua keranalah yang boleh ta'akkah itu. Habis. Ha lepas tu dia buat satu soalai pula. Ha tengok deh dia buat soalai. Kita nak soal tak anda. Tengok kadang-kadang ha -kadang, nak tanya apa tu? Ada nak tanya apa tu? Bu kata nak tanya apa habis selalu. Kadang-kadang kita duk menyekil boleh tanya ha nak tanya apa tak? Tak tahu nak tanya opp ah bos sudah noh boleh tahu saya nak tanya bawa mari jadi dengan itu mutanah kita syah kita buat soal sendiri nah nah buat soalan nah kalau sekiranya ada orang kata begini dia keraklah tak boleh, tak boleh. la la ha, tak boleh dikatakan la yuqalu ai la yajuz ay yuqala la yajuz laka ay yuqala maknanya gitu tidak dikatakan tak boleh dikata nabi suad bukan tak harus dikata ha. tak harus bahawa dikatakan katanya inna hazal muallafu ha, mu ha. ataupun kita pergi gini la yuqalu ai fil i'tirad ha. dia tak tak boleh dikatakan pada iktira nak nak kritik nak kata inna hazal hadzal muallafasyirun bahawa ini karangan ni mana maksudnya mata jahrah kita lagi kedatangan adalah ini karangan baca hadzal muallaf baca ngai sembo kalau muallif tu tuan pengarang tu muallaf karangan bahwasanya ini karangan ialah Syekh ini. Muka mata jazrahnya main lagu Syekh ini baharajah alhamdulillahhi ala salatihi. Ah ha, lagi kata dia mainkan azam kata. Ah ha, kalau gitu Syekh ini ini karangan ialah Syekh al-Rajah alal qawl al-Rajah. Syekh ini. Mak puakai alal Rajah filabannya. Aqulu. Nah, aqulu la aqulu zalika. Aku kata begitu mana? Aku kata se'in atakarajih ni an hadzal mu'alatus se'in atakarajih aku menyalahi liman qala bagi mereka ulama yang berkata ulama kata ana ha, in ahok ni silat titik ni huruf tak ada po silat titik tengok ke titik tadi macam innazajra takno innar rajaza jadi ro Titik yang kelajak maju sini sebenarnya titik titik zai di belakang roh, ah, huru awalnya roh, huru akhirnya zai. Tak kalau titik maju sini, na na poknya lah bukan. Inner inner roja zana lagu sih eh, kerana panggil sih eh baharaja, ah baharaja bahasa sih. Kalau gitu mata jaw harus ni hit nih sih eh baharaja al piyah nula sih eh baharaja ada orang kata bahwaso rajah itu laisa syi'ran ha tak nak tu, tu nak tu nak tukok ka rajah satu kan do eh. kaun do'ah eh, kaun do'ah je kata bah rajah tak banyi syi'ah eh. dia kata ha tu kena giguk nunguk arab pun pula lah. ada orang kata bah rajah ni bukan syi'ah eh. ha tu do'ah eh. rajah tak ada syi'ah eh. ha, kita nak kecek tukok ka rajah bila nak kecek atas ka rajah ha, jadi matan jauharah ini syi'ah eh bah apa nama bah rajah tak kalau bah rajah tu syi'ah eh. Apabila Syi'a wa qad qala ulama hadni sambungan dia dan so, padahal sungguhnya bau Tak kala Syi'a tu tak kala muallah karangan ni Syi'a dan padahal sungguh telah berkata oleh ulama kata ngana ulama kata la yubda'u syi'ru bil basmalati. ha ulama kata tak boleh dimulai Syi'a dengan basmalah Ah kalau gitu tengok di sini tak lehlah bismillahirrahmanirrahim. Bagian sunnah kita o bismillah ni. Sedangkan jeonisiah eh katakan syi'ah eh tak boleh dimula dengan basmalah. Oh, molat tu la yuqal. Saudara kita sekat je kata Idris, tak kata gitu. Ah, eh? kalau kata, kalau kata kami jawab. Sebab apa la yuqal? Lianna ila kelip pada la yuqal. Sebab kami kata, kalau mu kata, kami kata pada jawab. Li anna naqulu aithil jawab. Kerana bahasa kami, kami jawab kata. As-syi'ru alladhi la yubda'u bil basmalati huwal muharramu. Oh, suruh. Oh, Sekali-gitu, hak ha, penamun, hak ulama kata, la yubda'u syi'ru bil basmalah. Dia panggil, ijmal dia. <tuh> Ataupun mutlak, kena-kena kait dia. La yubda'u syi'r ayil muharram. Ha kena kat situ. Tak boleh dimulakan syair dengan bismillah. Nak bawa lagu cicen bismillah. Ha ah, hmm, nak bangun nak menggaruk bismillahirrahmanirrahim. Ha lalu dah. Mun tu ha katalah. Hmm hadu. Ada posisi ni misal lagu mana syair hak muharram. Syair hajat tak boleh dimulakan dengan basmalah tu ialah syair yang haram ke hajwi man hajuhu seperti asamanu haju haju ni mana serah maksudnya kata celo lah seperti mencelok ke mereka yang tak halal oleh celonya ha itu maksud asah hajunya serah ha, hanya serah dengan perkataan serah dengan perkataan mana celo maki lah seperti mencelokkan mereka yang tak halal oleh celonya Hmm, tu dia dia bawa lagu kata ke orang malu muka ha, sehingga lagu tu tak boleh dimula dengan bismillah siapa nak kesek benar haram tu lah ha, nak maki ke orang bismillah haram bismillah tu lagi lah awil makruhu atas pada muharamu asyiru la yubda'u bil basmalah huwa muharamu wal makruhu sepertilah mana kat taghazzuli fi ghairi mu'ayyan haa hak niat pun hmm, taghazzu ni ghazzah tu mana kerja bergatif kerja betenung dah korang ada buat tu ha, ni nak tengok lah kan? tu nak ya, lihat bagaimana makroh haa pada hak bukan tertentu. tentu bukan mu'ayyan bukan hak ditentukan ni nak tengok lu, lah semula Ahad tu tanggung ulama kata apa tu tak boleh dimula syi'en dengan basmalahnya syi'en hak haram syi'en hak makruh tanggung kita. Pami satu nak tengok lugas sekali lagi. Adapun wa amma ma yata'allaqu bil ulumi dan adapo barang khabare nafsi'en ni dia panggil maksud uma kena syi'en. Wa amma wa amma syi'run Yata'allaku bil'ulumi Adapun syi'i yang Pau ia dengan ilmu-ilmu Syi'i yang cakap ilmu, ilmu nahum Haa, tu dia Syi'i cakap ilmu sarah, sepanazam maksud Haa, masalah Syi'i yang cakap ilmu balarah, seperti mata jauhara maknun Haa, al-jauhara maknun Haa, tu cakap ilmu-ilmu melaka tu Haa, mata zubak, syi'i yang cakap ilmu pekak Haa, tu ulum Haa Kahazi hilman zumati seperti ini manzuma kita nak masuk cagoh mata Johorah di Taohik tani ini ilmu Taohik. Oh, mayat Allah kubilang lum, bayu bedaku maka dimulainya bil basmalati ittifak kami ulama ada fik dah ni. Hmm, dia. Ah, ha, habis itu wa inna ma lam ya'ti biha nazman ah chomonyo tidak mendatangi yo ah chomonyo tidak mendatang io ia, ia musannah kita lalu mu alillah ma'allih kita siapa dia syekh ibrahim uh, al-allaqani tak mendatangi dengannya dengan basmalah Ah, ha, mendateng naza, mendengar cakap naza. Ha, ah, yo mai bismillah, bukan kalian asal tu. Bismillah, al-Rahman, al-Rahim, kalian asal. Jadi tak mendateng yang begini faala ini nak banding tanzit bagi poni bagi bagi manpi ini. Karena ini kahli tanzit tanzirul lil manfi ha, ini. Ah, dia. Sebagai bahawa, mama sedari ya sebagaimana bahawa kalau pakai mausuf mana al-ithyan bin nazmi ah sebagaimana barang ah pakai mausuf yang telah perbuat hadza ai dia faalahu syatibi ah sebagaimana barang yang telah perbuat oleh imam syatibi tu mate ah asyatibi nah mate ilmu tajwid Ana ah, Imam Syatibi dia buat kitab Syi'ah ha cakap ilmu tajwid ilmu qiraah ha ah, tu dia tapi yang main Syi'ah bah bah bah sih dia kata ana hais qala sekira berkata ya ya Syatibi dalam mata kitab Syatibiyah dia kata ana badat tu badat tu bi bismillah binawwalan ha ah, dia main Syi'ah weh Aku mulai dengan nama Allah pada nazam Qulul la ilaha illallah. Ah, saya kita dak? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ha, mari dengan kalian natah. Ada pak Imam Syafi'i mari dengan kalam nazam. Bada'tu bi bismillah fi an Ah. Ha monks, <im curves -s Louisiana> ah supo mata pasal lagi mata bahar rajat tapi mengasihn juga Hmm abda u bismillahirrahmani warrahimi daimin ada ada. Ah jemaah yang dengan kelas SN juga. Adapun musanah kita ni wa inna ma lam yaati biha Sebab apa boleh dia tak oh mari dengan nazmat? Illanya li annahu khilaful aula. Ha bagi enam malam ya'ti sebab musannaf kita tak tak mendatarkan bismillah dengan nazam sebagaimana mendatai oleh Syatibi dak segala sebab dia tak mendata dengan nazam tu li annahu apa annahu al ityan bil basmalah nazman khilaful awla menyalahi utama kanak-kanak kiamolat tu kuih molat ha tu sabik nak nak nama amal nak lari daripada khilaful awlalah wa mari bismillahirrahmanirrahim apa tiba mula stalk alhamdulillah ala salatihi oh banyaklah ilmu ni masyaallah doh nah besa tu, tunggu pokok buah semua so tak musim ni eh besa galek galek pasal pokok musim wak datang ada 2 minggu mula dia duruk 2 minggu besa leh ada itu kan nah tunggu 4 tahun tak leh ada Lepas tu, boleh Bule, boleh tak leh tak leh Ha, ada juga. Ha, haba saja kita mengaji kitab ni we ibarat tunggu pokok yang busukmu. Buah <tuk> somong rajin rajat tu baik buah. Dia duduk situ. Hmm, walaupun begal kita ilmu tauhid, oh ni tanah buah tu baik macam macam. Nitanan sepokoh buah pelakor dia apa ada, ramut tai apa ada pada tanah sepokoh. Eh, eh, eh tapi dia bertanya, "Toh tak ada kebun tunjuk kita Hmm. Tak ada apa-apa tungun -apa, orang tunjuk kita. Bagaimana? Ha, ha? Daulah kau lah. Tuduh. Ya, muqtai. Daulah kau. Ada apa? Ha? Itu tu, ada Tunggu sini. tu dia ya, Buah mata. Buah nyoboh. Buah belakang. ada salah. Ha? Itu yakinkanlah. Nah. Habis di situ. Selesailah dulu. Katanya. Tumma'alam. Annal ba'ana. Bahabur. Bismillah. Pula. Ha? Ha? ha dia, deh, dia. Ha? Cukup dulu. Wallahum.